Első rész. 1978 tavasza. Első fejezet. A találkozó Párizsban volt. Azokat, akik rászánják magukat a dologra, és túlélik a jelentkezést követő szörnyűséges kiképzést is, azzal a káprázatos lehetőséggel kecsegtetik, hogy kockára tehetik életüket Afrikában, abban a reményben, hogy másokét viszont megmenthetik. Azelőtt soha nem jártam még Csikágótól keletre, nemhogy Európában. Kora reggel érkeztünk Párizs fölé. A város még épp csak ébredezett, S a kellő napfényében, mint érzéki telt asszony, lustárázta le magáról az éjszaka bágyadságát. Összeszedtem a cókmókomat a reptéren, Metróra szálltam, S hamarosan már Saint-Germain-de-Pré kellős közepén loholtam. A tér csak úgy lüktetett, zsibongott a reggeli csúcsforgalomban, valóságos konkrét. Idegesen az órámra pillantottam. Már csak negyed órám van. Még egyszer megnéztem a térképemen, vajon tényleg jó irányban igyekszeme, aztán megiramodtam, s mint az eszelős, végigvágtáztam az utat, egészen a Medicine International szklerotikus építészeti őskövületéig, a Rue de Megizzadtam, mint egy ló, de nem ki is temel. Foglaljon helyet, Hiller doktor! François Pölötyé, egy lobbanékony természetű, kecskeszakálas fazon volt, a fő tótum faktum, tisztára úgy nézett ki, mint Donkihóte. Az egyedüli különbség a nyitott inge volt, szinte a köldöke is kilátszott. Ja, és Donkihóte nem dohányzott. Annak rendes módja szerint az egyik oldalán egy szancsó panzaszerű kopaszodó takfirkálgatott lelkesen, a másikon meg egy jócskán kipárnázott 30-as holland leányzó gubbasztott. Dó a. You know? Attól a perctől kezdve, hogy belekezdett a kérdezősködésbe, nyilvánvaló volt, hogy François ühelli az amerikaiakat. Vélhetőleg a veszélyes hulladéktól, a magas koleszterin szintig az emberiség minden bajáért őket terheli a kollektív felelősség. Ellenséges kérdések áradatát zúdította rám, melyekre kezdetben udvariasan és szakszerűen feleltem, de amikor világossá vált, hogy hülyét akar csinálni belőlem, elkezdtem szarkasztikus tömörséggel válaszolgatni. Meg azon morfondíroztam, mikor is indulhat vissza a legközelebbi gép Csikágóba. Közel egy órája szívózott, életem minden lehetséges mozzanatáról tudni akart. Olyasmiket kérdezett például, hogy miért nem téptem szét a vietnámi behívómat. Kénytelen voltam visszakérdezni, hogy ő vajon széttépte-e az ővét, amikor a franciák harcoltak ott. Gyorsan témát váltott, és folytattuk a kellemes szócsatánkat. Mondja csak, Hiller doktor, tudja, hol van Etiópia? Mondja csak, Pölöti doktor, mindenáron meg akar sérteni? Na és ahhoz mit szól, hogy három másik amerikai Akikkel elbeszélgettem, Dél-Amerikába tette. Csak annyit tudok mondani, hogy seggfejek, meg azt, hogy ne veszködjünk velük. két pontban egyet értettünk. Felugrott, kilépett az asztal mögül, és járkálni kezdett. Aztán hirtelen megállt, megfordult és ellentámadásba lendült. Képzelj el egy pillanatra, hogy egy lepusztult tábori kórházban van, valahol az afrikai dzsungelben, Kilométerekre bármitől, amit valaha is civilizációnak nevezett. Mit tenne, hogy ne el a józan eszét? Bah, feleltem, és a szemem se rebbent. Hogy micsoda? Johann Sebastian. Vagy ami azt illeti, bármelyik rokona. A napot mindig ötven fekvő támaszal, ötven felüléssel, és két vagy három üdítő partitával és fúgával kezdem. Vagy úgy? Az ünéletrajzából tudom, hogy remekül zenél, de sajnos le kell hűttenem kissé. A kórházainkban nincs egy száz zongora sem. Se baj, fejben is tudok játszani. Ugyanúgy hallom, mintha tényleg zongoráznék, csak úgy zsong bennem a dallam. Tudja, egy hordozható billentyűzet mindig velem van. Nagyon csöndes, nem csinál semmi zajt. Az ujjaim táncolna, s az enne megőrzi a lelkem épségét. A beszélgetés során most először éreztem azt, hogy talán sikerült rövidre zárnom ellentétünk áramkörét. Vajon továbbra is akar még kellemetlenkedni? Feszültem vártam, most mivel hozakodik elő. Hát, szólalt meg tűnődve, miközben egyre méregetett a szemével. Úgy látom, még most sem ment el a kedve. Csalódottnak látszik. François keményen a szemembe nézett, majd azt kérdezte. És a mocsok? Az éhezés? Az iszonyú betegségek? Lehúztam a kötelező egy évet a boncasztalnál, Azt hiszem, minden elképzelhető rémséget elviselek. A leprát is? Meg a himlőt? Bevallom, Csikágóban egyikkel sem találkoztam. Le akar beszélni? Bizonyos értelemben igen, ismerte be, s mint valami összeesküvő, egészen közel hajolt hozzám. A képembe fújta a füstöt. Mert ha berezel, azt jobb, ha itt teszi, és nem Afrika közepén. A holland leányzó hirtelen úgy döntött, hogy ideje mondani a valami ostobaságot. Mondja csak, miért akar maga Etiópiába menni, amikor odahaza ön a legnagyobb nyugalomban és kényelemben élhetne. Az hogy hangzik, hogy szeretnék segíteni az embereken? Mindjárt gondoltam, vetette közbe Sancho, miközben lefirkantotta, amit mondtam. Nem tudna valami eredetibbel előhozakodni? Most aztán végképp elvesztettem a jó kedvemet, de a türelmemet is. Komolyan mondom, kiábrándító, ahogy maguk itt kekeckednek velem. Azt hittem a Medicine International, áldozatkész orvosok, nem pedig cinikus balfaszok gyülekezete. A bizottság tagjai egymásra bámultak, aztán François felén fordult, és minden teketória nélkül azt kérdezte. Na és a szex? Azzal mi a helyzet? Jó dolog az, François, de ne itt, ha lehet, ne mindenki előtt. Mostanra már szartam az egészre. A két tányérnyalója nevetésben tört ki, s ő is felvihogott. Most megválaszolta a legfontosabb kérdésemet is, Matthew. Van humorérzéke? Felém nyújtotta a kezét. Szervusz, Isten hozott a fedélzeten. Csak hogy én már a legkevésbé sem voltam biztos benne, hogy fel akarok menni arra a fedélzetre. De akkor hiába jöttem el ilyen messzire? Hiába tűrtem, hogy itt szarakodjanak velem? Úgy döntöttem, hogy elfogadom az ajánlatukat, és legalábbis alszom rá egyet. Még két nap, és elkezdődik a háromhetes felkészítés Eritreára. Van tehát 48 órám, hogy megnézzem Párizs csodáit. Lecuccoltam abban a rozzant balparti panzióban, amelyben a jelentkezőket szállásolták el. Elég lepra egy hely volt, dohos kis szobákkal, az ágyam valami nyikorgó száz éves tákolmány. Azért ki lehet bírni. François nyilván bemelegítő edzésnek szánja. Az öcsém csesz szerint kizárdolok, hogy Párizsban rossz kaját toljanak az ember elé. Tökéletesen igaz. Egy löpöti zinsz nevű helyen ettem, ahol a földszinten mindenféle tengeri herkentyűből lehetett választani, s az ételt aztán felhozták az emeletre. Ha megmertem volna kérdezni, mit eszem, alig ha íz lett volna ennyire. A következő két napba csak nem belebetegettem. Ha az ember ilyen rövid idő alatt szeretné megnézni Párizs művészeti kincseit, akkor olyasmire vállalkozik, mintha egyben akarna lenyelni egy elefántot. De azért nem adtam fel. Hajnaltól késő estig szívtam magamba a varázslatot. Miután záráskor kirúgtak a Louvre-ból, gyorsan bekaptam valamit egy közeli kocsmában, és sétára indultam. Jó ideig caplattam a bulvárt szömmiselen, de végén már úgy elfáradtam, hogy úgy gondoltam, ideje üdvözölnöm a csótányokat meghithajlékomban. Mint ha napok óta nem ültem volna egy percet sem, lerogytam az ágyra. Csikágói idő szerint éjfélkor értem Párizsba, s ekkor döbbentem csak rá, hogy kimaradt egy éjszaka az életemből. Félájultam, lerúgtam magamról a cipőt, végig nyúltam az ágyon, s letaglózott az álom. Pontosan emlékszem persze. 1978. április harmadika volt, hétfő. De azért ez a nap is csak úgy kezdődött, mint bármelyik másik. Megborot válkoztam, lezuhanyoztam, kiválasztottam a legszellősebb ingemet, kék rövid ujjú, legombolt gallérú, s elindultam a Rue de felé. Eritre felé, Eritrea hadművelet, első nap. Mostanára már visszanyertem önbizalmamat, s eszményeim is sértetlenül átvészelték François és Szánch dei faggatózását. Készen álltam bármire. Csak arra nem, hogy az érzelmeim fogja leszek. Majdnem mindenki ott volt már, papírpohárból kávét kortyogattak, beszélgettek. François két sluk között bemutatott négy franciának, köztük egy igen csinos lánynak, meg két hollandnak, egyikük egy kávbolykalapos aneszteziológus, meg kérdezzék, hogy a kettőnek mi köze egymáshoz, és Szilviának. Elállt a lélegzetem. Varázslat volt, szavak nélküli költemény. Tökéletes volt rajta minden. Mitológikus szépség. Megszédültem, kiszáradt a szám. Farmert és pólót viselt, arcán semmis mink. Hosszú fekete haját hátul összefogta, de ezzel senkit nem tudott becsapni. Ne tévesszem meg a látvány, Matthew! Szilvia kiváló diagnoszta, és annak ellenére is bevettem a csapatba, hogy a nagyapja fasiszta volt, az apja meg tüdőrákot okoz. Szia! Nyögtem kileküzdve oxigénhiányomat. A nagyapa bűnét még csak értem, de mitől rákeltő az apja? Nagyon egyszerű, vigyorgott François. A vezeték neve Az olasz autó gyáros? A fama feje? Ahogy mondod, a fő és fő főszennyezője. Nem beszélve a mérhetetlen vegyi hulladékról, amit a gyára nap mint nap összehoz. Mint a gyönyört szerzett volna neki, hogy ezt elmondhatta. François megint csőbe akar húzni engem, igaz? Fordultam Szilviához. Nem, úgy van, ahogy mondja. Azt azért elfelejtette hozzátenni ez az új sütetű Szent Lukács, hogy környezetpusztító apám a háborúban az amerikaiakkal harcolt. Te honnan jöttél, Matthew? Véletlenül pont egy másik autóvárosból, a michigáni Dearbornból. Csak éppen nem hívnak Fordnak. Jó neked, gondolhatod nem mindig könnyű ilyen híres névvel élni. Bár az én esetemben akár hírhettet is mondhatnék. François felém bökött és gonoszkodva Szilviára hunyorított. Jut eszembe, jó lesz vigyáznod ezzel az emberrel. Úgy tesz, mintha kettőig sem tudna számolni, közben meg úgy zongorázik, mint Horowitz, Ráadásul olaszul is tud. – Tényleg? – nézett rám Szilvia elismerően. – Közel sem úgy, mint te angolul, de ha az ember zenéből is diplomázni akar, nem él meg a nyelv nélkül. – Á, un amante dell operal? egészen fellelkesedett. – Miért? Te is? – Borzasztóan, bár a milánóiaknak két dolog eleveszent. A és a és La Scalopina, tettem hozzá. Nagyon büszke voltam az alliterációra. Ekkor azonban François elbődült. Most mindenki leül szépen, és befogja a száját. Vége a teadé utánnak. Abba hagytuk hát a nyelvórát, s a jelenlévők a gyógyításra összpontosították gondolataikat. Mindenki fogott magának egy széket, Szilvia és két másik társunk törökülésben a padlóra ült. Az a gyanúm, kezdte magát felpörgetni François, hogy annak, aki ma még esetleg hajlandó szóba állni velem, elég lesz egy hét is a terepen, hogy teljes szívéből megutáljon. Sokkoló, veszélyes és baromi meleg helyre megyünk. Olyan körülményekkel, amelyenekkel ott fogtok szembesülni, egyik sem találkozott még soha életében. Etiópia már a polgárháború előtt is a világ egyik legszegényebb országa volt. Az egyfőre eső jövedelem évi 90 dollár. Az emberek elképesztő nyomorban tengődnek, folyamatosan éheznek, sokszor évekig nem esik az eső. Higgyétek el, ez maga a pokol. Vett egy mély levegőt, majd folytatta. Így hát helyes, ha rögtön a pestissel kezdjük. Kezdetét vette a Medicine International 62. számú munkaprogramja. Időnként agyukra mehetek a nőknek, azt hiszem. Abban a percben, ahogy az érdeklődésükről biztosítanak, pánik szerűen menekülni kezdek. Aznap reggel is így történt, még Párizsban. Nem, nem Szilviáról van szó persze, hanem Deniz Lagarde-ról. Éles eszű Grenoble belgyógyász volt, egy percre be nem állt a szája, s ahogy a franciák oly kifejezően mondják, felső testét jól megrakott balkon ékesítette csuda milyen gyorsan megtanulja az ember az alapvető kifejezéseket. Más helyzetben mód felett étvágygerjesztő jelenség lett volna. Ahogy a csapat megéhezett, átballagtunk egy olyan étterembe, amely hiszike vagy sem több mint 200 különféle sajtot kínált. Rendes körülmények között nyilván maga a kulináris menyország Ízlelő bimboim azonban, miként más érzékszerveim is felmondták a szolgálatot. Bódult zsibadság vette erőt rajtam. Mit mondjak? Varázslatos hatást tett rám szilvia. Döniz nem vesztegette az időt, a mellettem lévő székre, és rendesen bedobta magát. Három órával később, miközben a kávét kortyogattuk, már önfeledten turbékolt. Szédületesen vonzó pasas vagy mettyú. Búgta a fülembe, a zavar legkisebb jelenélkül. Igyekeztem viszonozni a bókot, remélve, hogy nem érti félre, amit pedig alig, ha lehetett, nem félre érteni. Szeretnéd, ha megmutatnám neked Párizst? Nem mondhatnám, hogy taktikusan válaszoltam, sajnos. Köszönöm, Döniz már láttam. Valahogy elszállt a jó kedve. Megszereztem első ellenségemet. Szilvia soha nem volt egyedül. Mint valami mesebeli jó tündért, állandóan mindkét nembeli csodálók hada vette körül, bármerre járt is. Aztán hamarosan az a baljós érzésem támadt, hogy a szószoros értelmében követi valaki. Úgy esett, hogy azon az első pénteki napon valahogy korán érkeztem. Ahogy megszokásból kipillantottam az ablakon, Szilviát vettem észre, amint kecses léptekkel közeledik a ház felé. Miközben izlelgettem a látványt, észrevettem, hogy csodálóinak szokásos csapata mellett egy tagbaszakadt, boltozatos, melkasú, középkorú férfi is ott föl a nyomában, úgy harminc méterre mögötte, de mintha inkább lopódzott volna. Rosszat sejtettem. Nem szóltam persze, mert éppenséggel tévedhettem is. Nem éppen franciással laza, mindössze fél órás ebédszünet alatt, mindannyian csak valami sajtos meg bagettet kaptunk be, lézengtünk, diskuráltunk. Szilvia lefutott a sarokra újságért. Aztán, amikor néhány perccel a szünet vége előtt láttam, hogy visszafelé igyekszik, nem messze tőle megint észrevettem ugyanazt a nagy darab embert. Egyértelmű volt, hogy őt figyeli. Most már biztos voltam benne, hogy nem tévedek. Figyelmeztetnem kell Szilviát. A délutáni előadás után, amikor néhány társunk már ment is vissza az egérjukba, ahogy a szállásunkat elkereszteltük, nagy merészen odaálltam elé, és megkérdeztem, meginna-e velem valamit? Szeretnék valami személyes dologról beszélgetni vele. Nem volt ellenvetése. Két házzal odébb szerénykedett egy kis bisztró, oda ültünk be. Szóval mi újság? kérdezte, miközben mindkét kezemben egy-egy pohárborral megpróbáltam magam bepréselni szűk boxunkba. Ne haragudj, nem akarlak felzaklatni. Biztos készülsz valahová az este. Igyekszem gyorsan elmondani. Tétováztam egy kicsit. Azt hiszem, követ valaki téged. Tudom, felelte a legnagyobb lelki nyugalommal. Tudod? Így van ez mindig. Az apám aggódik, nehogy valami baj érjen. Ez a nagy darab a testőröd? Valami olyasmi. Bár Nínóra inkább úgy szeretek gondolni, mintha amolyan keresztapa félém lenne. Na mindegy, az apám minden esetre nem paranójás. Sajnos oka van annak, hogy... Elcsuklott a hangja. Te jó Isten, ebbe rendesen beletrafáltam. Hirtelen eszembe villant, amit az édesanyjáról olvastam. Elrabolták és megölték sok éve már. Minden újság ezzel volt tele akkoriban. Jaj, nyökögtem, bocsánat kérőn, ne haragudj, nagyba a fék vagyok. Menjünk is vissza a többiekhez. Minek úgy sietni? Higyuk csak meg a bort, és beszélgessünk egy kicsit. Szoktad figyelni az NBA-t? Szoktad figyelni, ami az NBA-ben történik? Nem igazán. Tudod, amikor az ember a vizsgáira készül, minden szabad percében alszik. – Miért kérded? – Mert a bajnokok ligájában a fama is saját profi kosárcsapattal szerepel. Minden évben igazolunk néhány kiöregedett játékost az nba ból Arra gondoltam, hát ha láttál a Detroit pistons valakit, aki egy kicsit már lelassult ugyan, de azért még van benne egy-két jó szezon. – Megmondom, mit csinálunk. Egy igazi szakértőtől kérek tanácsot. – Hamarosan úgy is írok az öcsémnek, majd tőle megkérdezem – Chez otthon van az ilyesmiben. Tisztára meg van őrülve a sportért. Ez például nagyon fog hiányozni Afrikában. Valányszor csak Angliában játszottak a fiúk, apám mindig átrepült, és engem is elvitt a meccsre. És amikor nem volt meccs, mi ott csináltál Angliában? Tanultam. Majdnem tíz évig. Ez már azután volt, hogy anyám meghalt. Az orvosit is ott végeztem Cambridge-ben. Aha... Akkor ezt éreztem a kiejtéseden. És a szakvizsgádat miből csinálod? Még nem tudom, de a gyermeksebészet nagyon vonz. Attól függ persze, milyen ügyes a kezem. Ezt azért szeretném hamarosan kideríteni. És te? Először engem is a lőszkejpőó izgatott, de őszintén szólva azt hiszem, hogy a sebészet néhány éven belül kimegy a divatból, és mindenféle genetikai eljárásokat alkalmaznak majd. Végül is valahol itt szeretnék kikötni. Így aztán Afrika után valószínűleg a molekuláris biológiát választom. Jut eszembe, te hogy vagy ezzel az Afrikával? Én már most indulnék. Hát ne mondd el senkinek, de vannak kétségeim. Mármint önmagammal szemben. Ne aggódj, François tudja, mit csinál. Ha nem lenne biztos a dolgában, nem választott volna ki téged. Remélem, igaza van. Felelte tűnődve, és hangjában bizonytalanság bújkált. Most először éreztem azt, hogy hibátlan, derűs kiegyensúlyozottságot árasztó külseje ellenére olykor a két apró Szent János bogárkái is felvillannak a lelkében. Jó volt tudni, hogy azért ő is csak ember. Ahogy kiléptem az ajtón, megpillantottam Nínót. Egy órának dőlt, és újságot olvasott. Mondd, Szilvia! Ő is jön velünk Eritreába? Nem, hála Istennek. Igazság szerint már önmagában az is újdonság lesz nekem, hogy a magamura lehetek. Hát ha ez jelent valamit egyáltalán, mondj meg valamit apádnak. Én ott leszek, hogy vigyázzak rád. Láttam, jól esik neki. Rám és miközben a szemébe néztem, immunháztartásom feladta a kilátástalan küzdelmet. Menthetetlenül beleszerettem.